Po. Ka qyashën ulur të falë, po përgabir, më poqja të falës negativ, vetë e përsishtë me qenien. Amparoh, elhamdullillah që Zoti i ka dhënë mundsinë më që të filloj faljen. Nuk më është njeriu që fillon me u fal katë problemet e veta. Sa të amësoj, sa të fitoj reflekset, si bjerën, se gjde. Erëndësishmë është një ju të filloj faljen, me shpirë dhe me zemër. Edhe nëse ga bon, edhe nëse nuk i bon njërë, edhe nëse falet kekë, s'ka problem. Dhe i sa të i përvecoj, Allah u të otë në Koran, la ju kellifullahu nefsen illa usaha. Zotës e nga konë një ju më shumë se ka musime bo. Kënjë i kështu dhe mu falet, falet, më pyti një një një sotë. Dikusht të eknon fatiha në Shqipta, sa koma se kam suru arabisht. Sa është letë falet. Dhejë sa ta më suri arabisht, letë falet Shqip, s'ka problem. Pse? Sepse fali është shumë më rëndësishme. Se sa gabimi që bënd një ju e tha mirë, se tha mirë, ra mësesh dhe me duer, me kom, i majdi duer, si majdi duer, e bon i rukun shtremet, e bon drejt e tjere, tjere. Gjitha këtë e më të falshme, më këra asim me më katin e mos faljesë. Të që edhe ju ta keni si si këshill nga ana ime. Nëse dikush ju vjen dhe ju bën pyetje të tilla, toleroni, toleroni. Thoj filloj herë falu, s'ka problem, edhe pse nuk i bën mirë. Filloje me një namaz me dy namazë me tre, hajde në xhami, fitore reflekset dhe pastaj puna të vinë duke u rregulluar. Falëmijë qof Zoti ndoshta në xhamin ton në në këtë muaj ose në këto dy muaj mund të kem 10 ose 15 dilmoshatëri që kanë filluar pesë vaktet. Dhe unë i majmend Kërë ka nërë për e rëkë parë në gjami, qërë turpi kanë pasë, pas, sa zorë kanë pasë, kanë fillu, kanë morë në i gjionë, kanë fillu, të shpletu e tjere e tjere, edhe elhamdullat kanë përvecësu për zvaktët, elhamdullat. Kjo është mjërësia e Zotit që e për e për kujtë dojë e për ropëve ti. Kështë që nëse personin fjalë ka gabu, ka pasë probleme, s'ka pësime i përsërit. Tani e ka kuptu që i pasë abu gabim, s'ka probleme. Afa